Energian inguruko topaketa batzuk ospatuko die, edo ospatzen nahi die, gaur hemen lehitzen, eta biharre bilbonok errez baina izan, eh? bai, herriaretoan mundu zabaletik etorritakoa inbate laun badie. Horren inguruko informazioa jaso jasunain nuke, Maria, retxe, ongi etorri? Eskarrik asko nahi. Zer moduza? Ongi, ongi, posten ongi. Posten naiz, asko posten naiz. Bueno, e, zenbatitzen den, eh? energian ingurun, eh? Bai, asko eta asko, eh? Ez dakitonerako edo txarrerako den, baina bai, bolo-bolo e, dabil, medio bueno, guztitan. Zerbatien gatik e, izanen da, e, beharra dauan seinale. Eta alare, topaketa eta inguruko informazioa jasunen dukean, Maria. Alei horrean lehen ezaten baitzinen e, privatun gaur lehitzen eta bihar bilbon izanen. Baina kontatu, zer topak eta die? Eh, ber, le, eh, hau guzti hau da de ogei ogei horizonte, eh, europear horizonten eh, barrenen E, diru laguntza funts bat da e, ikerketarako eta eh horrera e, europako proiektu ezberdinek ezberdinek aurkezten die eta kasu hontan eh ba, bueno, errekin elkarlanen, egoienarekin elkar lanen esmarlibin ipici daitzen den proiektu baten parte hartzen aiga eta bueno, Europea, Europa Europa guztiko edo herrialdezberdinetako instituto teknologiko eta enpresak parte hartzen nahi die eta hiru urteko proiektu bada uztailen joan den urten uztailen hasi eta tarten egiten dituet e, topaketa batzuk uhum. elkartzen die denak bai ikusteko e, investigazioa zertan din eta bueno ba E, Euskal Herriera torri die, hori gaur lehitzen egonen die, eta bihar e, bilbon. Uh -huh. e, nork parte hartzen, no? Europako kontu badela ipatu dozo. Nork parte, norretorriko nor die gukulertzeko bai. zetamaineko? Ba, kasu onta angreziako e, zentro teknologiko bat, eta e, soluzio intelijenten edo, zentruzio inteligent-energetiko e, ingurun investigazioan dabilen enpresa bat, etxipreko e, baitare beste e, zentroteknologiko bat, e, erberetako e, eraikinen eraginkortasunergetikoan ingurun lanikendun federazio bat, errumaniko ingenieritza e, elkarte bat, e, irlandako baitare beste e, zentroteknologiko teknologiko bat, e, belg belgiako enpresa bat, italiako baitare beste bi erakunde gerreziatik ere eldudie, Estonia, austriako zentro e, teknologiko pare bat baitare, eta eta gero goiener ere dao tarteko. Eta goiener dao tarteko, e... Eh... Zein da programazioa, zer e, nola izan den dietopaketak? Bai, haber, e, proiektu honetan, e, saiatzen haidiena edo, edo lantzen haidiena da, e, gaurregun dauden ziurtagiri e, energetikoen inguruko E, metodologia berrik. E, gaur egun, e, bueno, jaki da edo, edo gutxinez, jende askori tokatu izan zaio, ba, beren etxetako e, sertifikazio energetiko txosten hori ateratzea. honek e, askenen esaten digu, ba, gure etxea energetikoki e, nola eraikita da. Onze, behar e, dauzken, ba, isolamendu aldetik, jarrita dauzken e, instalakuntza eta ekipoan aldetik. Orduan, bueno, ba, guzti hau eta bueno, teknologia din habiaduran azkenen zarkitute gelditu da, bai. Ordun, e, proiektu hontan itenai dena da e, alde batetik e, metodologia hori aztertu eta berritzeko proposamen bat lantzenai da. Mm -hmm. e, eta beste alde batetik e, berrikuntza garrantzitsue da baita ere e, zertifikazio edo azterketa hau eraikin mailen egin beharren mm -hmm. auzo edo kasu hontan komunitate mailen eiteko eh proposamen bat lantzen nahi diela, bai? Ordu, bueno, ba... Zerrati daude leitzen? Horregatatu hori. Eh, bai. Ba, bueno, em, bestek beste behartzuen eh, piloto bat, eh, ba, energia komunitate bat azkenen, eh lantzeko e azterketa hori, osea, eraikinen ba hori, e azterketa eta eta zertifikazio energetiko hori itea baino komunitate mailen, bai, komunitate baten eontzik ezken eraikin esberdinena. Eta Goienarreri proposatuzioan ba zekielako energia komunitateekin ba ko lan itena eginela eta toki askotan geundela ekimen honekin eta bertati bertara eta ba bueno naiz eta guk e, urrengo hasten herrire herririlekinaraziko zaion bestela eh sortu berri du kooperatiba eta baina bueno lan hasko itena da Ba, aukera ikusi zen ba hurbiltasunengatik eta bueno baleitzen implikazioa baita ere energia komunitateen zeinformazio asko moitu behar da ba, aukera ikusi zen pilotoa leitzen egiteko eh, eta azkenen eh bueno egin behar duena da egiten ai diena da nolabait herriko eraikin publiko eta pribatu batzuk modelizatu eh, energia eh karakteristikan aldetik Eta orduan gaur duena da, berak barne saio bat daukea, baina gero bisitatuko ditue, pues bueno, tarten daude kiroldegie, dao eskola. Orduan, bapixko bat e, lurreratzea paperetan eta beren arten, bazteroko online bilera oitan eta lantzen nahi diena, bapixko bat lurreratu eta etako katzea. Ez? Mm -hmm. Beraz, lehitzeko energia komunitate nola bateko adibide, doberedue, e, e, ikusi ez nahi du ez? Bai, hori da. Uhum. Azkenen da hori ikustea, e, energia komunitatek ba, gukemen eta leitzenea hasiko da e, instalakuntza fotovoltaiko batekin hasiko ga baina azkenen hori baino e, zerbitzu eta behirada zabalagoa e, eman, eman nahi da eta bestek beste hau ba, garrantzitsua da ez Azkenen elburue izan behar do, energia gutxigo gastatzea hontarako behar da ikusi bat gure ingurun eraikinek nola dauden, gure etxetan dauzkegun sistemak eraginkorrak dien eta guzti hori bose, modelizatzen eta eta E, azkenen eredu berri bat sortzen nahi die, eta behar due, eta nahi du, ba, eh, zertifikaziodi edo azterketa hori etxe bakar baten egin beharren, ba, holako komunitate baten mm -hmm. egin. Bueno, gaur leitzen Bihar Bilbon izandendi aditzuok e, guztiak, ezta? Bai. Eh, zer suposatzen do? Energia leitzeko energia komunitateen taldentzat eh leitza aukeratu izan da. Naizta goien, goien errekorreztan, bueno, bide eman, eh? Bueno, e, a, egiesan guretzako momentu honetan deus gutxi, gero ikusiko da emaitzak zer rematen duen, eh? E, Beno, bueno, bada senale, ba, errin zer bat dela ari dela, egiesan guk, par, e, energia komunitatetik ez du parte hartzeik izan nola bat e, aktiboki, berak e, teknikoak die, eta ikena idien lanketa oso espezifikoa eta eta teknikoa da, baino bueno, baita ere eh norbait animatzen bada esmarlibin pseko webgunea ikustea, ba bueno, e, leitze, ba bueno, e, badabil, oz, izena eta eta gure ekimenare badabil eh batoki askotan eh bazabaltzen, nez. Mm. Ordun bideo honetikoa zela nikuste. Goienorrek bai parte hartuko du gaur biharreko topaketa. Goienor, Goienor e, hor partnerrak daude Bae. eta goiener tarten da, osea hiru pertsona bat e, eh euneko eun bere berei arduera proiektu oneri eskaintzen diona eta eta gero bestein bat e, pertsona are baztearka parten hartzen aiega hor e, gaude bai hiru urte hoitan e, proiektun parte hartzen egongo ga mm -hmm. bueno e, leitzen eta bilbon ez entendengun gaur gaur eunosoko emana izanden du eh leitzen bai e, orain bertzatzi arditan aiatuko die Bilbotik, Bilbon daude e, hotelen, herri aretoan neonenga goizen eta gero, ba, hori eraikinek bisitatzeko asmoa bada, atxalden beste lansaio lansaiobat e, daukea berak, oza, barnetegi moduko bat, bapixko bat pilotoak eta nola dizten ikusteko, eta bai, e, bazkaldu, apaldu, eta iluna barren endie, bueno, apaldu behar du, atxaldeko zeietan bueno, bizarra berail, oso, oso, oso europearra bueno, bese, antola antola la eh, Maria, atzo ikasi nun, ez dagitala den, eh? Bueno, pentsatzeko da ingelesa ez izanden dela. Yes, of course. Bai. <laughs> Billa ikasi nun, karo, eta teknikoak die eta horrei koztateenak, ba hortan adituk, ezta? Beño Mundu gozien, streaming bidez jarraitzeko aukerere izanen dela ala, da? Bai, bai ala da, ze, bueno, parte, e, gaur onera hogeita, mabos bat e, laun bilduko die, baino bada horien dea torri eztena, eta, bai, aukera emanen da, bueno, me, asteontan lanen aitu die, herriaretoan bai, streamingen erinola, streamingez konektatzeko modue e, martxan jartzeko. Bona izue, eh? balaxe ba, da, herriaretoan aretoan gaur unos okoto paketak, bertan eh, lehenik eta ben, ondoren aterare aterako zateain batera ikine bisitatu, emengo proiektu ez dutu ikusi, neri berezi, intzitzen atzo ikasinunen, eh? Bai. Ala da, bai. E, es, nik espero dut eh bueno, gaurkoekin informazio gehiagira estueman, baina pensatzen dut proiektu aurrera adin eta incluso isten denen, bizko bat egin dezakean herriko eraikinoin argazki hori, ordun bai auki dezakegula informazioa partekatzeko eta eta uhum. publiko publiko itzeko. Bai. Osongi, ja ez ez baden du, eh, topaketa honek eta horik aipatuko ditu. Dozi modutan datorren astena ja, errira BEID beste itzordu batera bada. Horren ingurun datoronazten daiko, gara? Da? Bai, bai, bai. Begno, bai, bai, bai, bai, garrantzitzu eda gainea, be, bueno, ja, medio batzutan edo zabaldu da, eta horrengo ostiralen, herriaretoan aretoan, e, ebeka, bueno, aurrera di, eta ostiralen, e, bueno, ja bazkidetu, eta kirolde guiko iztalakuntzan parte hartzeko nola, eta zerrein behar den argituko du. Herri aretoan. Herri aretoan. Ostielen? Ostielen. Atxaldeko seite arditan. Atxaldeko arreztana. seite arditan. Datorronazten informazio goiemanen diguztu honen inguru? Bai, etorreko nahiztarte baten eta pixko atzabalduko. Maria, aretxe, iau ederra izaten den? Bai, igualdiken laundzen, launduko diurlema tiendu. Bai, ez da? Eta, bai. Eskarregasko, Maria. Zuri.